A gróf senkit sem találta a kertben. Jean és Póli a szalomban volt. Egyenesen felment Irén szobájába. Most nincs mink, mondta egyszerűen a lányának. Tudom, felelte Irén, és maga sem tudta, hogy miért nem szomorítja el ez a valóság. Csak veled szemben érzem magam felelősnek. Amivel ma elfutott a delej, abból vehettem volna egy kis gazdaságot. Élhettünk volna szerényen. Megölelte Irént és inkább filozófiával, mint szomorúan nézett egy színes, hímzett futót az asztalom. Póli és Zsaan a kertben ültek, látszólag szomorúan és belülről szégyenkezve, hogy ezen a gyászos napon is ennyire örülni tudnak a saját boldogságuknak. Lejöttek. A gróf és Irén is lejött, és most négyen egymással szemköztülve, ugyanarra gondolva és másról beszélgetve csendesen egy békés délutáni társaság benyomását keltették. Aztán megérkezett Trimóci. Fonyat kifejezésült az arcán, és felöltőjének galériát feltűrte, mintha fázna. Kérlek, István, mondta temetői hangon a grófnak, közös katasztrófánk most már továbbra is összefűz minket. Nem értem. Hát a terészedre nagyon jól sikerült ez a verseny. Szétmázolta a szivarja hamuját egy majolikat törpe sapkáján, aztán közömbösen folytatta. Hiszen te vesztegetted meg, kribbelt, hogy mersz ilyen állítással? Én tárgyilagos ember vagyok. Ellenszolgáltatás nélkül hozzájutni más ember pénzéhez, ez részemről is olyan kevéssé normális törekvés, hogy semmiféle eszkös semit élek el. Nem kellene ugyan mentegetnem magamat, ha te ezt feltételezed rólam, de a hölgyek miatt! Rikácsúróan éles lett a hangja. Hisztériásan kirángatott a belső zsebéből egy csomó pogadási bárcát. Nézd meg! A vagyonomat vitte el a delej! A vagyonomat vitte el! Roger kanyarodott az autóval a kapu elé. A gróf elhőben nézte a lapokat, amelyek olyan komoly összeg elvesztéséről tanúskodtak, hogy megingott benne a gyanú. Végre is egy haldokló lázas szavai. Ez minden alap. Bocsáss meg, kérlek, mondta a gróf, azután jean fordult, mint egy kimagyarázkodva a történteket, és azt mondta franciául. A báró is hatalmas összegekkel fogadta Delejt. Erre nagyon furcsa esemény történt. Roger kiszállt az autóból, bejött a kertbe, és odaállt a Gró felé. Gróf úr, én kétségbe vagyok esve, mondta a kétségbeesés is minden látható jelenélkül. Miért van kétségbeesve Roger, és főképp mi indítja arra, hogy érzelmeit ilyen közvetlen formába közölje velem? Az előbb azt mondta grófúr, hogy minden pénzét a delejre tétette vele. Én ezt úgy látszik félreértettem, mert a menelához kettőt fogadtam meg. Kétségbe vagyok esve. A gróf, aki állítólag a világháború alatt lecsapódó gránátok közelébe borotválkozott annélkül, hogy megkarcolta volna magát, most kiejtette a szivart a szájából. Ha ön elég merész ahhoz, hogy tréfáljon. Roger szó nélkül átadta a bácákat. A gróf nézte, és közben négy lépést hátrált öntudatlanul. Aztán körülnézett csodálkozva, és rekedtem, mondta. Igaz. Igaz. De közben nem hitte el, és újra meg újra nézte az íveket. A nyertes ló neve állt rajtuk. Menellához kettő. A gróf Roger vállára tette a kezét, és hosszasan a szemébe nézett. Tulajdonképpen súlyos hibát el Roger, de nem csak megbocsátom, hanem hálás vagyok magának, ha ugyan igaz az, hogy tévedésből tette ezt. Én sem hiszem, hogy tévedésből tette, mondta magyar útri móci. Amit az előbb mondtál, hogy Kribl szándékosabbuk és most ez a Menelaosz kettőre elhelyezett pénz, azt mutatja, hogy legalábbis a sofőr részese volt az ellenem történt. Mi az, hogy legalábbis? csattant fel a gróf, és feléje egy lépést. Ebben a pillanatban olyasmi történt, amitől mindnyáján elszédültek, mint egy óriási légnyomástól, és pillanatokra elvesztették kapcsolatukat térrel és idővel, mintha földön túli jelképet láttak volna. A sofőr eléje toppant Trimócinak, felkapta, ökölbefogva a fogadási céduláit, és tiszta, mélyen zengő magyar nyelven dörgött rá. Hazudsz, te hitvány piszkos gazember! És az ökle cédulástól belecsapott trimóci arcába, hogy az szinte ívben repült az angol kert közepébe. És mielőtt még felocsudtak volna, Sándor elkapta a felkecmergő alakot a nyakánál fogva, és rálivalt. Én telefonáltam neked tegnap este magyar szóval Kribl nevében. Azért tetted a pénzedet a delejre, te aljas fráter! A mellénél fogva előtte és belerugott, hogy az uhanó trimóci mögött felszakadt a kapu, és kipenderült az országútra. A jelenlévők szólni, mozdulni képtelenek voltak. A gróf tért először magához. Minden tértek. Én már bocsánatot kértem ettől. Trimóci már eltűnt, a gróf némi melankóliával nézett Sándorra. Szóval, maga magyar. Persze, egyik azoknak a munkásoknak, akik csak hamis papírokkal tudtak elhelyezkedni. Sándorban a férfi hiúság tiltakozott az ellen, hogy levegye az inkognitóját végsőkig akarta vinni Irénnel a komédiát. Igen, Szírmai Sándor vagyok. Így hallgathattam ki magyarul beszélő utasaimat, és írélre nézett, aki úgy érezte, hogy elsüllyed szégyenébe. Hisz akkor hallotta a pólival való beszélgetéseket. Nem leplezhetem le őket, mert magamat is le kellett volna lepleznem, és nem volt semmi bizonyítékom. Ön természetesen részt kap a nyereségből, és pedig nem csak érészt. Köszönöm a jóságát, Gróf úr, de nem fogadhatom el. De hát, hogy képzelik? Semmi haszna se legyen abból a pénzből, amit az ön leleményességének köszönhetek? Gróf úr, én csak olyan pénzt fogadok el, amiért megdolgoztam. A leleményességemből nem kívánok megélni. A gróf elkomorodott. Igaza van. Engem nagyon megbántott azzal, amit mondott, de mégis igaza van. Azért remélem, ha erre többször visszatérünk, sikerül majd meggyőznöm, hogy igenis tehet egyet az érdekében. Irén hirtelen közbevágott. Ugye, ön volt az, aki betört a villába és megtámadta friket. Én voltam. Meg kellett akadályoznom, hogy ő menjen Benizzába, és úgy éreztem, hogy rászolgált a fenyítésre. Mikor a gróf Pólival és Zsánnel a házba ment, Irén ott maradt egy pillanatra és a kezét nyújtotta. Sokszor volt kénytelen hallgatni, hogy bántom magát. Ne haragudjon. Sándor hosszan megcsókolta a kezét. Felnézett és asszukta. Szeretem. Ne gondoljon rám. Vagy ha gondol rám, sajnáljon. Én egy szerencsétlen nő vagyok, mondta Irén, és eltűnt a kapuály sötétjében.